І завсіди будемо пильнувати того, аби ні один неприятель не прийшов і зла в панствах ваших не чинив. Так нам згоді за все стояти з татарами, один за один разом доходити, дай Боже так навіки бути в приязні, не добра хотіти кожному неприятелю, а за ласки вашої цісарської милості віддячувати ламатимуть ще голову над моїми посланнями до султана. Та ніхто до ладу їх так і не витвумачить, бо велику гру спроможні збагнути тільки великі уми державні мужі, які керуються не щоденними клопотами, а вищими потребами. А чи відомо вам до слова, що «сісар» по латині означає «чуприна» А що писав до малолітнього хлопця, то робив те, бо не мав вибору. Однаково ж усі послання читає не сам султан, а його лукаві двораки. то того, в такому великому царстві вже й не важить, який султан – старий чи малий, мудрий чи дурний. Таке царство, як я вже повись нагадує великого важкого воза, попнутого щасиво з довгої гори і вже той візкотиться сам собою. Чи є на нім фурман, чи немає, чи я конів запрягла, чи теж немає, без безупинно, трошки тіла має все на своїй путі, і немає сили, яка б його зупинила, хіба що якась каменюка попаде під колесо і виверне розвору, та попровадить того воза трохи вбік, та й знову вчить він ще не самовитіше. Скільки тих возів, як поглянути довкруж, котилося вже на сім світ. І всі мов на мою землю, відкриту всім вітрам і лихам. А вже й тут ось панство попровадило на мене одразу своїх сто тисяч возів, карет та редванів. Так ніби мірилося підгорнути козак, то все під колеса, потоптати кінь, вимостити собі козацьким трупом дорогу, в медоплинні степи Та до молошних рік України Розгортали пане військо Навмисне широко Щоб налякати козацтво Мовляв, коли Хмельницький Побачить таку страшну силу То скочить на швидкого коня І сховається в своєму Чигирині, А звідти, коли тісно буде І на Запоріжжя піде Я шарпав шляхетські полки наїздом розсипаючи їх аж до Луцька, строга, сатанова, та на головні сили, які рухалися від Челганського каменя, не нападав. Вибрав собі місце для стояння малоприступне, глибокі балки, бугри, річка і кава, розлита, вставита болота, чертори і крутосхиви. Для козаків отій яри болота, та води, ніби дім рідний, а для шляхетської кінної їзди Пропад і загибель ні просунутись, ні пересунутись, ні розігнатись, ні погнатись. Переправившись через вікаву під пиляцями, я при доброму фортелі став. Всюди мав ліси, засідки, тяжкі до ворога переправи через стави та болота, табір свій за звичаєм уфортифікував як окопом, так і возами, Стаборувавши їх за наукою козацькою в шість рядів. Військо все своє, замкнуло у своєму окопі так, що ні підступитися, ні вирвати бодай одного чоловіка. Заховав, що й не злічити. Пастку розставлено. Тепер мав я заманити в неї шляхецьку мишу. Коли панське військо підійшло під старокостянтинів, козацька застава зустріла його вогнем, і трималася весь день при фортеці так, ніби тут і мала розгорнутися велика битва. Однак уночі я відкликав заставу звідти, що потрактовано було панством, як переляк перед їхньою силою. Господь Бог Всемогутній напустив такого страху неприятеливі в очі, що вночі з такої сильної фортеці втекли, залишивши нам вільні всі переправи. В яких би тут головах не зашуміло при такій фортуні? Ще коли вирушали в похід, то більше думали про святкування перемоги, Ніж про битву. Везли вина і посуд для банкетів, Сотні возів наладовані були залізними ланцюгами, Щоб заковувати у них бранцю. Як ведмедіо вести козаків у ланцюгах за возами, Похвалялися пани. Щоб честь подавлення ребелії не дісталася комусь одному, обрано було трьох регіментарів, а до них приставлена військова раду на десять чоловік, без якої регіментарі не могли нікуди й посунутися. Ніхто не знав, кого треба слухати, хто тут начальник, кому що робити, та панство невельно тимі переймалося, вважаючись її похід урочистим шестям до слави, а не до сутичок і боїв. Тікачі, що хмарами бігли з шляхетського табору, привучались до мого війська, розповідали, ніби панство своєї зрозумілості. Вже й до самого Бога зверталися з такою молитвою. Господи, не помагай ні нам, ні козакам, а тільки з висоти свого трону дивися, як ми розправимося з цими хлопами. Пани похвалялися, що для козацького мотлуху шкода зброї, вистачить київ та канчиків. Таким людям треба б убиратися в пілья, щоб легше їм дичитись. Зайнявши старо Костянтиню, пану під козацькі позиції передалий полк нашого давнього знайомого Зацивільковського. Зацівільковський бився за пекло, присунувся під самі наші окопи і став табором, не вибираючи місця. Так непорядно обоз розложив, що шість узгірків собою покривав, а між ними ярита болота. Віддав я панам те щоб собі ноги зламали. Тоді ж загинув ганжа. Видно, мені добре було спілявці з торзамочка.